Mugaz gaindiko haotxak. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen duten ebegira egarrina izan gara, Mugaz ahotsak haotxak podcast honetan. Mugaz herritarren eguneroko ari begira eta zerbitzuetan dela, lan munduan, garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara.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 edo jubilazioak interesatuko gara gaur e, pertsona batek adin arrazoiak direla medio ordaindutako lana uzten duen egoerara iristean erretreta dela erraten da eta e, lan egin dugun herrialdean egin dugun lanaren arabera ezta errenta baita jasotzeko eskubidea dugu eta dagokigun errenta jasotzeko egin beharretan jarriko dugu gaur gure begira da. E, hain zuzen herrialen arteko ezberdintasunak e, ulertu nahiko genituzke eta erretretak deatzen duten administrazioak ere hobeki ezagutu nahiko genituzke, hortarako e, gurekin dugu gaur euro oskualdeko zuzendaria gurean arola urdangarin egun. Egun. E, gaur erretreta jubilazioa izango dugu mintzagai e, Zegoera dago mugaz langileen artean, e, joztuki, erretiruari dagokionez? kionez? Bueno, ez dago mugazgandiko edo mugako langilekin lotutako sedapen zehatzik. E, langileak estatu batean baino gehiagotan lan egin baldin badu, hainbat pentsio jasoko ditu, ditzen digun pentsio partzialak. Estatu bakoitzak bere araudinazionalaren arabera e, erretiro pentsio emango emango digu. Beraz, e, Akitania Berrian adibidez lan egin baduzu, printzipioz. Frantziako, gizarte segurantzako sistemari lotuta egongo zara, eta hainbat estatukideetan, Europako hainbat eustatukideetan lan egin baduzu, Estatu bakoitzak zure erretiro eskubidea egiaztatu beharko dizu, e, bere lege sedapenetan e, onarrituz hori egiteko, eh, estatukide batean zure lanarekin lotutan izan dituzun, aseguru edo lanaldi guztiak hartzen dira kontuan, eta batez ere kontuan hartzen da, eta garrintzua da, jakitea, ez duzula lan aldi, eh, lan galduko, hainbat estatuetan eh, lanegin izateagatik gure bizitza aktiboan urte edo hilabite batzuetan mugaz gaindilan egin badugu ere gure erretretarako kondutan hartuko da, beraz. Bai, hori da, e, azkenean pentsioa jasotzeko eskubidea baldin baduzu herrialde bakoitzak zuzenean ordainduko dizu herrialde horretan e, egindako e, ba, bizkat, dagokizun zatia. Lehenik eta behin pentsio nazionala kalkulatzen da eta gero Europar batasuneko pentsioa. Eta estatu bakoitzeko erakundeak, e, ba, hori Eh, ordainduko dizu eh, tokatzen zaizuna. Hau da, pentsio nazionala eta Europar batasuneko pentsioa alderatuz handiena dela. Espainian, esaterako aterako, gutxienez ama bosturtez kotizazu behar da eh, eskubide hori izateko. Frantzian berriz, iruileko batekin, hau da, iruila betekin, aseguru aldia nahikoa da pentsio eskubidea izateko herrialde horretan. E, beraz adibidezkazu horretan, Espainiako erakundeak Eur, Europar Batasuneko zenbateko baliokidea e, bakarrik kal kalkulat kalkulatuko luke. Gero jakinbar du gure kasuan erretiro hartzeko adina ez dela berdina, Frantzian eta eta Espainian. Beraz zure eskubideak baliatzeko erretiroa hartzeko legezko adina lotu behar, lortu berduzu Espainian, Eta ala ere Espainiako pentsioari dagokion zatia jasoko duzu e, e, Frantzian ritako leggeko adinera e, iristean. Gero jakin bar da erretiro pentsio bat bestea baino lehenago jasotzen baduzu, horrek jaso beharreko eraginei edo zenbakoi barkatu eragina izan, da, izan daiteke. eta hori ere gero kalkulatzen da beste herrialdean adinera heltzean egun Espainian pentsiori errekla, erreklamatzeko gutxieneko adina irurogeita sei urtekoa da, hogeita masei urte eta iruilea betez kotita, kotizazutu duzela, duzula e, frogatzen frogatu, frogatu al, albandin bat duzu. Frantzian aldiz, erretiroa hartzeko legezko adina irurogeita lau urteke, urtekoa da, beraz gure kasuan, mogaz langile baten kasuan, Baliteke erretiro adina Frantzian lortu izana eta ez Espainian. Eta egoera horretan eskatu izango da Frantziako pentsioaren zatia, Espainian lanean jarraitzen duzun bitartean. Eta orduan Espainean e, erretiro adinera ir, iristerakoan iristen sarenean birkalkulatuko da zure pentsioaren zenbatekoa azkenengo lan egin duzun azkenengo tarte horrekin. Mm -hmm. Hori da, e, baldintzak betetzen baituzu, Hori da. Hala, urte minimo batzu, kotizatuak baren Hori da. Hori da. baituzu. Hori da. E, Frantzian berrogei urte kotizatu behar dira, Hori da bai. eskubi da izateko, osoki bai. eskuratzeko. Hori da. Hori da. E, zer nolako desmartxak hartu behar dira kasu bako itzen? Bueno, kasu honetan mugaren bi aldetan lan egin baldin bada, zure bizilekoan gutxienez urte bat kotizatu behar e, Kotizatu behar izan duzu. E, eta orduan zure bizilekuko erakunde eskudunean eskatu beharko duzu pentsio e, prestazioa, e, retiro prestazioa. E, hau da, gizarte segurantzan Espainian baldin bada, e, INS eta edo karsaten Frantzian baldin bada. E, zure bizilekuan gutxienez urte bat kotizatu ez baduzu, zure azken lantokiko prestazioa eskatu beharko diozu erakundeari. Atzerrian aldi bat edo, edo, edo aldi batzuk kotizatu, kotizatu e, dituzula gomentatzen dugu. E, hau da, beti informazioa ematea, bai karsaten edo bai gizarte segurantza nintzen ba, zurezkugide guztiak izateko. Dena den e, Europa mailan gizarte segurantza zaka koordinazioak, ko, akordioak eta araudiak badaude, eta araudi hauek ziurtatzen digute, beste herri batzuetan kotizatu dituzun aldi guztiak e, identifikatzen diren eta pentsioa horrela baliokidea kalkulatzen dela. Berriz gero podcastaren bukaeran eh, ondorio eta aholkoak eh, aipatuko ditugu, dituguan herritaren eh, galderak eh, aipa dititzagun orain? Mugaz gaindiko aotsak. Eta herritarren galderei daokkiuneez, eh, galdera bat iritsi zaiguain zuzen iparraldeko herritar batena herritaronek eh, dio, Ego Euskaderrian eaen bi urtez lan egin duela eta ez dakiela zede esmartza egin barden egindako iruileak Frantziako Administrazioak kondutan ar eh, ditzan bere erretretarako jubilaziorako eh, zer egin bardu bi urte horiek kondutan hartzen dira? Erretiratzeko adinera iristean ezingo dira kontuan hartu Euskadin kotizatutako bi urte hauek Euskadiko erretiro adinera iritsi arte, ahozko ja, komentatu dugu beraz, erretiro adinera orre, adinera horretara iristean pentsioa berriz kalkulatuko litzaioke Euskadin kotizatutako bi urte hauek kontuan hartuta. Beraz, eh, kasu honetan Frantziako karsaten erretiro zerbitzuan pentsioa eskatu beharduzunean adierazi egin beharko diezu Bi urte horiek lan egin dituzula Euskadin, baina momentuan ezingo izkizute e, aldi horiek identifikatu Euskadiko adin legalera e, eldu arte. Baina gero adin horretara eltzean, pentsio hori birkaltu, birkalkulatuko da eta ordoan zure pentsio, e, zure behinbetiko pentsioa izango duzu. Justifikatzeko horri batez katu garko du? Bai, bueno, hori e, azkenean, eh justifikazio e, Karsatek, eh Karsaten bertan e, zer, gizarte segunatza zerbitzuan bertan esango dizu ohituta daude horrelako tramiteak egiteko, bueno, ingo geratu dugu orain muga zaindiko langilei buruzari garela baina Europa mailan orokorrean zerbitzu hori eta araudi hori oso oso garatuta daudela eta akordioak dituzte gainera Karsaten eta intzen e, artean, e, ba hori, e, erretreta r ez IIC galtzeko berak Haiek E, biderako, bide, bideratuko izuete pizkatzen e, olako papere do tramite egin behar diren. Uh -huh. e, bigarren galdera hause dugu, e, Espainian aurrejubilatu naiteke eta Frantzian lanean jarraitu, segitu? Ez hori ezin, ezin da. Frantzian lanean egindako aldi berriak, oza, Frantzian lanean jarraitzen baldin badira, Lanaldi berri hauek ez dute ez dute pentsio bera erregularizatzeko irregulariz, er, balioko. Horrez dago erantzuna ezetzta. Da. Ezetz. Ongi ben. Mugaskarrendiko ahotsak. Ba, gure podcasta bururatzen joango gara eta orain e, galdetuko ni zuke zeintzuk diren aintzat hartu ditugun elbideak erretretari buruzko galderen e, erantzuteko. Bueno, Frantzian Franzian dugu Karsat dela eta Gipuzkoan eta Nafarroan Gizarte Segurantzako Instituto Institu Institu Institu Nacionala INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social e, Espainian. Spainan. Komentatuogun bezala haien arteko akordiak daude, beraz harremanetan daude eta badakite zein diren lan egiten dute muga zeindiko langileen e, inguruan, beraz eh hoiek dira piskat bi helburu nagusiak. Eh zer nolako urratsak eman behar dira e, eta noiz Bueno, eh, esan dugun harremantan eh, jarri dago egitasmoarekin, guk esango genuke eh, horrelako lanaldi ezberdinak baldin badaituzu bi herrialetan, ba gutxienez erretiro hartzeko adina baino sei bete lehenago gutxi gora bera. Gero, eh, ba de martxakin baldin badiran, ba denbora izateko. Lehenago ez du balio. Bai, bai, izan daiteke, betaren gutxienez eh ez joatea, justo erretiro azken, hartzeko azken, azken momentuan. Mm -hmm. Mugazgaindikoa hotsak. Gomendiorik. Bueno, ba es, komentatu duguna, erretiro hartu aurretik beti ba, zure bizilekuko organismoarekin harremanetan e, jarri, batez ere e, ba Europar batasuneko beste herrialde batzuetan lan egin duzula adierazteko. Eta azkenean elburua buru, el delako lan egin aldi bakar bat ere ez, ez, ez galtzea ziurtatzeko beraz. Gero eta hobeto eh, adierazi guzti hori, eh, ba, gero eta hobeto ba, zu eh, bakoitzarako beraz, mm. em, organismoekin harremanen jarri, eta benetan oso argi izan lan egindako dako lan aldi guztiekin. Bai, eta dokumentu guztia beti gorde dira. Bai, hori bai ditugunak eta gero ba, e, piskategoerak ezberdinak izan daitezke pertsonen arabera, baina han bain ikustu dut e, bai eta bai e, gizarte segurantza Instituto Nazionalean oso ondo e, bideratuko zaituztela horren arabera benetan elkarrikin lan egiten dutelako eta benetan esperientza daukatelako horrelako kasuekin. Ba, osongi, ba, momentu zontan buratuko gure gaurko podcasta eta eskartza izotarola. Eskerrik eh? asko zuei, laster arte, agur. Ehe. Mugaz gaindiko hau Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.